Kapittel 14 Menneske, født av en kvinne, lever en kort tid og mettes med uro. Lik en blomst er han kommet fram og blir han skåret av, og han flykter som skyggen og blir ikke stående. Ja, over ham har du åpnet ditt øye, og meg bringer du for retten sammen med deg. Hvem kan frambringe en ren av en uren? Ikke en. Hvis hans dager er bestemt, er tallet på hans måneder hos dig. Du har fastsatt en forordning for ham som han ikke kan gå ut over. Venn ditt blick fra ham, så han kan få ro, inntil han kan glede sig som en leiekar over sin dag. For det finnes håp selv for et tre. Hvis det blir felt, vil jo skyte opp igjen, og dets kvist kommer ikke til å forsvinne. Om dets rot blir gamle jorden, og dets stubbe dør i støvet, vil det spire ved lukten av vann, og med sikkerhet frambringe grener som en ny plante? Men en sunn og sterk mann dør og ligger beseiret. Ja, et menneske av jord utånder, og hvor er han? Vann forsvinner vittelig fra et hav, og en elv svinner bort og tørker ut. Også menneske må legge seg ned og står ikke opp. Inntil himmelen ikke er mer, skal ikke våkne opp og ikke bli vekket opp av sin søvn. Åh, om du ville gjemme meg i skjeord, om du ville holde meg skjult til din vrede venner om, om du ville sette en tidsfrist for meg og huske på meg, om en sunn og sterk mann dør, kan han da leve igjen? Alle mitt tvangsarbeidsdager skal jeg vente, til min avløsning kommer. Du skal rope, og jeg skal svare deg. Du vil lengte etter dine hennes verk. For nå fortsetter du å telle mine skritt. Du vokter ikke på annet min synd. Mitt opprør er forseilet i en pose, og du stryker lim over min misgjerning. Men selv et fjell som faller vil smuldre hen, og selv en klippe vil bli flyttet fra sitt sted. Vann sliter sannelig bort selv steiner. Når det øses ut, skyller det bort jordens støv. Slik har du tilintet gjort det dødelige menneskes håp. Du overmanner ham for evig, så han går bort. Du vannsirer hans ansikt slik at du sender han bort. Hans sønner blir æret, men han vet det ikke, og de blir ubetydelige, men han akter ikke på dem. Bare hans eget kjøtt vil fortsette å verke så lenge det er på ham, hans egen sjel vil fortsette å sørge så lenge den er i ham.»